72. Legea motivației contrare Fiecăruia îi place să cumpere, însă nimănui nu îi place să i se vândă. Oamenilor nu le place să simtă că ar fi destinatarii sau victimele unei prezentări de marketing. Le place să ia singuri hotărâri pe baza informațiilor corecte care le-au fost transmise. Primul corolar al legii motivației contrare este... Cei mai buni agenți de vânzări sunt considerați consilieri care îi sprijină pe clienții potențial pentru a obține ceea ce vor și ceea ce au nevoie. Nu uitați că, înainte de toate, percepția clienților determină modul în care aceștia se poartă față de un agent de vânzări. Trebuie să faceți tot ce vă stă în putință pentru a crea impresia că nu vindeți, ci ajutați. Cel de-al doilea corolar a legii motivației contrare este? Cei mai buni agenți de vânzări sunt profesori care arată clienților modul în care funcționează produsele și serviciile lor pentru a le satisface nevoile. Cu cât clienții vă consideră mai mult un profesor, cu atât este mai posibil să vă perceapă drept consultant sau consilier. În cazul în care clientul dumneavoastră simte, chiar și numai pentru o clipă, că încercați să îl obligați să cumpere ceva, va opune rezistență și va da înapoi. Cea mai importantă parte a vânzării este calitatea legăturii de încredere care există între dumneavoastră și client. Nu vă puteți permite să faceți nimic din ceea ce ar pune în pericol această legătură de încredere. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la dumneavoastră ca la un profesor, și considerați-vă prezentarea de marketing un plan de lecție. Începeți întotdeauna prezentarea căzând de acord cu clientul asupra valorii sau beneficiului pe care acesta îl caută și pe care îl puteți oferi. 2. Construiți-vă prezentarea în așa fel încât să demonstrați, să explicați și să puneți întrebări pentru a câștiga acordul clientului. Considerați-vă un profesor care are un elev ambițios, capabil și dornic de muncă. Dați-mi voie să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Orice este posibil pentru agenții de vânzări care știu ce fac, cred în ceea ce fac și iubesc ceea ce fac. Pentru a vă realiza întregul potențial în vânzări, pentru a ajunge în procentul de 10% format din cei mai prosperi oameni din domeniul dumneavoastră, trebuie să urmați legile vânzării. Nerespectarea uneia dintre aceste legi poate anihila eforturile dumneavoastră și reduce dramatic vânzările. Totul contează.